Тут у всіх були очі темні, так темні, а в нього геть чорні, як і волосся, як його життя, що лише починалося, а вже темінь поглинула його і з самого початку, і так волосся, аж доки поволеньки з'являлося трохи світла у його житті. Навіть важко було б сказати, що світлішало. Ні, може, швидше теплішало. А від того тепла і ставало світліше, бо впродовж довгих місяців життя поряд із Айдаром було щось таке, що окреслити поспіль важко. Просто відчувало щось велике, добре, тепле і світле. А Айдар не замислювався над цими відчуттями. Аж нині лише він осягнув, що то був оросуд, Блакитно-окий, великий, сильний, оросуд, Трохи незграбний, неумілий у степу, Але гарний воїн і добрий джигіт. Славний товариш! Думки пливли в Вайдаровій голові тоді далеко, Не так складно як він розповідав тепер про це Данилові, але переказував він події саме у такий спосіб, лише додаючи час від часу якісь прицмокування язиком чи зітхання, або затинаючись у тому чи іншому слові. Особливо, коли це стосувалося у розсута. Коли він лежав зв'язаний у юрті, у ньому боролися два відчуття. Він і не хотів умирати, і жити йому не хотілося. Зради чого? Батько, шелпан, врати, Усе враз щезло. Лишалось десь далеко в аулі мати. Син її воїн. Усе може статися. Життя втратило сенс. Водночас відчував якесь полегшення від того, що його мають карати. У такий спосіб, ніби знімалися з нього усі гріхи. Те, що Шалпан пішла у жони до Касим Султана, що, можливо, та дитина його, Айдарова, означало, що Шалпан зрадила усіх і замкнула коло. Вже не мало вабити до неї, не мали вникати докори сумління, чи до минулого, бо вона вже була женою іншого. Його провина перед пам'яттю батька знята, і він спокутає її своєю смертю. Десь на небі батько пробачить, його розуміючи, як він мучиться, як воно все було, і як він тепер помирає. Серед тих Айдарвих думок стрибнула на нього з юрти чиясь постеть і закрила йому рота, нахиливши своє обличчя впритулу до нього, так що чоло торкалось чола і ніс носа, і перестрашений дар пізнав у темряві світлі очі оросута, хвиля могутнього тепла охопила його. І він лише видухнув Це ти, як Бог. І це було все. Але життя завирувало у ньому, забило, як весняний потік із гір, і вже вирвалося безмежно. Ледь Росуд розрізав на ньому мотузки, як він скочив на ноги, швидко розтер затерпле тіло, бо ледь не впав було з ніг. Так затекло усе після тих мотузок, а вже думка працювала точно і чітко. Він метнувся в лог глиб юрти, тоді зупинився, схопив росу та за шию, і в саме вухо, торкаючись губами, ледь чутно шепнув охоронця в юрту. Той ствердно кивнув головою, і далі вони вже діяли мовчки Влад, як колись, як завжди, зараз, як завжди. Данило мовчав у відповідь, здивований і пройнятий незрозумілим хвилюванням від розповіді молодого кипчака. Те, що коїлось із хлопцем, у якийсь химерний спосіб нагадувало йому власні біди, власну лиху долю, її несподівані виверти, її удари і примхи, той шлях, який звів його аж так далеко на чужину.